Moszkva. Szép az élet, trallala. Süt a nap a luznyi kiuszod a felett. Csuda kékfények táncolnak a vizen. A hangulat remek. Élénk szellő dudál, még faragót is feldobja. Nagy város, mondja. Itt még a szél is nagy. Utolsó edzésünk a rajt előtt. Aztán majd pólózunk tíz napig. Nerőformalitás az egész. Az aranyakat úgyis nekünk készítik elő a Viganóba bújtatott lányok. Trallala. Kozák Mihály bukkan fel a lelátó tetején. Az MTI munkatársa. Ő az az ember, aki holnap történt címmel írhatna lapot, mert azt is tudja, hogy a jövő héten mi lesz majd a magyar sportban. A partra most nem jöhet, rettenetesen vigyáznak ránk. Ötemelet emelet magasságból ordít lefelé. Szóljatok, hogy engedjenek be! A banda rögtön veszi a lapot, és tüntetni kezd Kozák ellen. Figyeljétek azt az embert, ordít Molnár bandi. Huligán! Szirénázik horkai. Terror tiszt! Bömböl csapó Gabi. Misi kétségbe esetten sikoltozik a szellős magasságban. Ne hülyéskedjetek! kegyetek! Meg vagytok őrülve! A nyalkabajuszú rendőr gyanakodva nézegeti. Ha már itt tartunk, <gül> azon kevesek közé tartozom, akik láttak rendőrt elpirulni. Moszkvai rendőrt. Hm? Nem csekéség. Az úgy volt, hogy mindannyian kaptunk egy flapnit, és azt állandóan a nyakunkban kellett viselni. Rajta volt a színes portrénk, megelégedéssel konstatáltam, hogy még mindig milyen szép színeim vannak, az aláírásunk, a nacionálink, meg minden. Ezzel a flepnivel aztán mindenhova bemehettünk olimpia ügyben. Na, egy svéd lányzó közeledett a falu bejáratához. Svéd lányzó, na, ez ugye bár külön kategória, Tejszínhab és őszibarack. Nyírfaerdő és bárányfelhő. A melegítője nyakig zárva, flepni sehol. A kis rendőr udvariasan tisztelgett a kapuban és intett a fejével, hol a Flepni. A svéd leányzó erre szélesen elmosolyodott, lehúzta a cipzárat és szétnyitotta szélesen a melegítő blúzát. Ebben a pillanatban az ifjú rendőr feje olyan lila lett, mint egy túlföld cékla. A svéd leányzó melegítője alatt ugyanis nem volt semmi. Illetve csak egy valami volt. A Flepni. Később a gyerekek bementek a vízbe, pancsikáltak, labdázgattak, végül gyarmati négymétereseket vezényelt. – Varagó lövi! – mondta. – Még mit nem! – szólt ki Tónó. – Hogy elszúrjam, és mindenki engem szidjon, mert ugye ez mégis elképzelhető, hogy kapufát lövök. Így, meg így, meg így. És a négy labdával gyors egymás utánban mind a három kapufát teli belőtte. Nagy zsonglőr produkció volt, akkora, hogy Tonó másnap a románok ellen megismételte. Tudja, a jó ég, akkor már nem lelkesedtem érte annyira. Mert a Moszkvai olimpiával beállt a magyar vízilabda nagy mosoly szünete, és azóta sem ért véget. Most elmondom, hol vesztettük el az 1980-as olimpiai vízilabda tornát. Először elmondom egész egyszerűen, és rögtön utána rettentő bonyolultam. Mert tudom, olvasó táborom hatalmas, és az a legkevesebb, hogy minden igényt kielégítsek nem beszélve arról, hogy világszerte vízilabda szurkolók százmilliói szomjazzák az igazságot. Galambősz nagyanyák és marcon a hat fiak. Reszkető és tűzről pattant menyecskék. 100 millió sóvárgás és kétszer annyi szem keresztűzét érzem magamon, ami zsenázs, de azért kötelez valamire. Szóval 1980. július 24. Világrangadó. A hatós döntő első mérkőzése. Szovjetunió Magyarország. A negyedik negyed közepén vagyunk. Pontosan két perc és 26 másodperc telt el. Kapuáni, az olasz bíró négy méteres estítél a szovjet csapat javára. Felállok a kispadlól és hátat fordítok. Úgy érzem, hogy le kell nyelnem az Ádám csutkámat, különben pattogni kezdenek a koponyán varratai. A szovjet csapat öt-négyre vezet. Hogy eddig mi volt, az teljesen mellékes. Eddig már minden volt. Bravúr és blamás, villogás és fakulás. Mindegy. A lényeg, hogy ebben a pillanatban mindennek vége. Grishin fogja meg a sárgalasztit. Grishin egy sápat katapult. Egy sorozatvető kilences sapkában. Egy úszógatyás katyusa. Ha belövi, már két góllal vezetnek. És mi két perc alatt három gólt, sohasem lövünk a szovjet válogatottnak. Mi az, hogy belövi? Persze, hogy belövi. Persze, hogy nem lövi be. Valami ordítást hallok. Torokbajos Bajos ősgyik ordíthatott így az őspáfrányok alatt. Lehet, hogy én ordítottam? Molnár Bandi, bajuszos kövér angyal, repül, tornázik, bukfencezik, odaér és kiüti. Te jóságoség, ha ez nem dobja föl a csapatot. A kivégzést elhalasztották. A mártír feje már a volt. A bakó emelte a pallost, és akkor habzólóvon bevágtatott Molnár Bandi, és kivédte a négyméteres. Gyerünk, gyerünk, kedvező széllel a világtengerek meghódítására. Ott vanni, a snasz, a lehetőség, a diadal. Fél perccel ezelőtt még a pokol minden kinyát zúdítottam volna kapuáni fejére, mert négy méteres titért ellenünk. Az áldott jó, a szent életű, a liliumos kapuáni fejére, aki most, hallelúja, örvendezzünk négy méteres titélt a miavunkra. Tetszik érteni? Hat négy helyet, ötöt lesz. Ég és föld. Átok és áldás. Kárhozat és mennybe menetel. Micsoda különbség! Veleség és győzelem. Az egyszer fix, hogy ötöt után szágódani kezd a társulat. Mindenki egyenesedik, ami görbe volt, és a maradék két percben lövünk még kettőt. De egyet biztosan. Ez kétszer kettő. Ez alapvető pszichológia. Négy méteres a javunkra. Kilövi. Egymással néznek, aztán sehová. Gerendás. Ez az ő meccse volt. A négyből hármat tőlőtt. Egyet akcióból, egyet létszámfölényből, egyet négyméteresből. Most nem vállalja. A széria elmélet alapján. Lehet, hogy igaza van. Faragó, mondja Gyarmati. Tónó odáll, fügy, és és, és, és lövi a felső kapufát. Aztán minden és mindenki összeomlik. bár világos. Ahelyett, de mit magyarázzam, egy elveszett meccs visszajött azzal, hogy Molnár kivédte, és újra elveszett azzal, hogy kész. Itt vesztettük el az olimpiát. 1980. július 24-én a szovjet-magyar mérkőzés negyedik negyedében 2 perc és 55 másodperc elteltével. A kapufa vastagsága 10 cm. Centi. 10 centiméteren múlt. Te jóságoség, mi minden múlt azon a 10 centiméteren? Egy olimpiai bajnokság. 10 millió ember, jó barát, öröme. A magyar sport harmadik arancsapatának megítélése. Ha bemegy az a négyméteres, békességgel akaszthatják szögre az úszónadrágot. Mindenki úgy emlékszik rájuk, ránk, mint kedves jópofa hősök seregére, angyalok csapatára. Így viszont? Hát, ez az egyszerű magyarázat. Most jön az összetett. Eszemágában sincs, hogy vádló újjakkal mutogassak doktor Faragó másra. Ő volt az. Tónó minden egyik legnagyobb vízilabdázója. Sőt, az egyik szót talán ki is hagyhatnám az előző mondatból. Az én csacska kis feljegyzéseimből is kiderül, hogy ez az extra méretű állatorvos a világ minden vizében csodákat művelt. Meg művel még azóta is. Történelmi tény, hogy sérülten játszott Moszkvában. Minden meccselőtt injekciózni kellett a vállát. A négyméterest ki is lehet hagyni. Grisin is kihagyta, és olimpiai bajnokságot nyert a szovjet válogatott. Hát akkor... A meleg szívű olvasó bizonyára észreveszi, hogy én ezt a kapufát szimbólumnak számom. Ingmar Bergman kétségkívül magasztosabb dolgokban látott szimbólumot, de én egyszerű ember vagyok. E tekintetben legfeljebb Charlie Chaplin büszkérkedhet az én szellemi rokonságommal. Ő egy luvalomban látott szimbólumot, amelyre a világ térképét pingálták, de abból is szomorkás ügy lett, mert csak hamar elpukkadt. Akár a magyar vízilabda luvvallonja azon a kapufán. Érzésem szerint tehát ebben a kapufában nyújtott kifejezésre öltött testet mindaz a kéte bizonytalanság, amely a válogatott olimpiai felkészülését kísérte. Nevezetesen ez a csapat egy csomó kimagasló és egymással teljesen ellentétes egyéniség, nyolc éve játszott, edzett együtt. Már enyhén szólva is unták egymást. Semmiképpen sem kötelező, hogy egy csapat tagjait turbékoló szeretett fűzze egymáshoz a forró testvéri egyetértési egyében. Német James és Halasi Olivér sem együtt járultak a szent áldozáshoz. Puskás és Cibor sem egymás szájából csúcsálták a falatot. Éppen elég, hogy elviselték egymás jelenlétét. 1980-ban nálunk már ez sem mindig ment. Ebből következett, hogy az edzéseik is döcögtek. Egymást figyelték. Ha ő csak annyit, akkor én miért ennyit? Ha neki azt szabad, akkor nekem ez miért tilos? Voltak kivételek. A világkupát, mint tudjuk, Faragó nélkül nyerte meg a csapat. Faragó most esett erővel készült bizonyítani, amire egyébként semmi szüksége nem volt, hogy rá igenis szükség van. Megszállott módjára dolgozott, az önérzetének tartozott azzal, hogy az olimpián különleges bravúrokat produkáljon. Így sikerült aztán szétszaggatnia a vállát. Gyarmati Dezső 1973-as székfoglalójában a legszélesebb demokratizmus elvét hirdette meg. Csupa egyetemistával, diplomás emberrel volt dolgunk. Mindannyian tudtuk, mit akarunk. Mindenkivel mindent meg lehetett beszélni, bárkinek a véleményét meg lehetett hallgatni. Sőt, érdemes is volt meghallgatni. Na most jött a nagy fellazulás, a kapitánynak váltania kellett. Vezényelni, fegyelmezni, örmesterkedni, büntetni. Nem jött be. Sem a szép szó, sem a keménység. Túlérett a társaság, már semmi sem jött be. Keserves ügy volt Sudár Attila tartó sérülése, és ezt aztán sikerült még keservesebbé varázsolnunk. Attila vállát hosszú hónapokon át vizsgálták a földkerekség legválogatottabb professzorai. Olyan fájdalmai voltak, hogy edzeni sem tudott. A szőke fogorvos kulcsember volt, utolsó mohikánya a tisztán szerelő hátvédek törzsének. Tépelődni kellett, hogyan pótolhatnánk a pótolhatatlan. Felmerült a hasonló típusú görgényi szerepeltetése. Görgényi tagja volt a világbajnoki csapatnak, aztán Montreál előtt kimaradt a keretből. Olimpiát nem nyerhetett, csalódott emberként éldegélt azóta is. Az új lehetőség valami görcsös munkára serkentette. De hát kiderült, hogy hat év kihagyás után már nem tud lépést tartani. Tragikus volt újra elbúcsúzni tőle. Az egész társaságot nyomasztotta. Nem volt nehéz kiszámítani, hogy Montreál óta éppen négy évet emelkedett a csapat korátlaga. Egyikükön, másikukon ez is meglátszott. Próbáltunk fiatalítani, ez nem hozott egyértelmű sikert. Így inkább altatgattunk, hitegettük magunkat. Jött a Kárterféle bolykott híre. Az Egyesült Államok és az NSK tehát nem lesz ott Moszkvában. Az olaszok visszaestek, a szovjet és a jugókkal az olimpiát megelőző tornákon nagyjából egálban játszottunk. Szóval, ha döcög is, ha lefelé megy is, ezek a rendkívüli gyerekek még egyszer utoljára megrázhatják magukat, és akkor majd csak lesz valahogy Szó, ami szó, nem lett. Másnap nyolc hétre kikaptunk a jugoszlávoktól, pedig nem is fugszabbé vezette a mérkőzést. Métosztási csak elképzelném, kérem, mélységes tisztelettel, ha most már muszáj ilyen udvariasan beszélnem a kegyes olvasóval, mert két vereség után igazán nincs miért hőzöngenem. Szóval kaptunk ezen a meccsen tíz emberfort és ebből csak hármat sikerült kihasználnunk. A jugók kaptak nyolcat, bevágtak belőle hatot. Ha csak az akciógólok számítanának, négy kettőre a győzelem. De hát, ó, igazságtalanság, nem csak azok számítanak. Mert az ember előnyöket ki kell használni, legalább úgy, mint a jugoszlávok tették. Pif-paf-puf, benne is van. Másodpercek kérdése. Valakit mindig üresen hagytunk, Molnárbandi kapuja előtt. A védőink szerte a bajuszos ember percenként öt évvel öregszik a kapuban, és másodpercenként tíz évre való becsület és zúdít mindenkinek a fejére. Nem kéne ám, hogy így legyen. mert kidolgoztam ilyen esetre egy bombabiztos taktikát. Napóleont az különbözteti meg tőlem, hogy jó pár centivel kisebb, nem csak férfiúnak, hadvezérnek is. Könyörögve kértem őket, álljon be szívós Pisti a kapu jobb oldalára, Csapó Gabi pedig a kapu bal oldalára. Molnár Bandi maradjon középpen. Jöjjenek ki derékig, emeljék föl mindkét karjukat. Nincs csatár a világtengerek hátán, aki ezt a szálfa erdőt képes lenne átlőni. Csak hogy ehhez kint kell maradni a vízből. Mozdulatlanul hosszú-hosszú másodpercekig. Megpróbálták. Aztán elvetették. Fárasztó volt. Már nem bírták. Tizennyolc másodperc volt hátra. A jugoszlávok hét-hatra vezetnek. Most villan valami. Egy régi rakéta, horkai szerel, indul, vágtázik. Öt jugoszláv torpedó romboló üldözi. A balkezes angyal neki sem veselkedik, szinte a vízről pattintja kapura a labdát. Hét-hét. <gül> Megváltó hét-hét. Tizennyolc -hét. másodperc volt hátra. Egy pont végre a zsebünkben ördögvigyek, de szerények lettünk. És akkor Petrasovics, a kis osztrák játékvezető, Hirtelen ledobja magáról az angyali köntöst, hirtelen kaján sátánnál változik. Hat másodperccel a mérkőzés vége előtt kiállítja gerendást. Újabb ember előnt ad a jugoszlávoknak. Nem, ne azt mondani, hogy na és akkor mi van. Ne azt sem mondani, hogy eddig mi kaptunk több ember előnyt. Ez a féle látszat dolog csupán. Álgesztus az ellenfél felé. Éme, látjátok milyen jóságos vagyok. Most benneteket segítele. Ha hasznát úgysem veszitek mert hat másodperc alatt el sem lehet jutni az ellenfél kapujáig. Ne tessék ezt mondani, mert a labda már is ott van a mi kapunknál, sőt, a jugoszlávok kezében. Szöglet. Magas hívben jön át a labda, majd hogy nem lesodorja a medence fölött himbálódzó reflektorokat. Ki érhet el ilyen hatalmas beívelést? Tűzoltósági toló létre kellene hozzá. Na, ott van, emelkedik, és emelkedik, és emelkedik. A holdat lekanalazna az égről, a csillagokat gyűjteni csokrétába, aztán onnét a felhők alul úgy húzza be a labdát a kapunk felső sarkába, mint... Mint? Igen, pontosan úgy, ahogy szívós Pisti csinálta, ugyanezt boldogabb időkben. Nyolc hét. Két másodperccel a vége előtt. Valami megint folytogat. Nyolc kis ember meleg vízbe mártogatott esennyőket nyit ki a fejemben. Ennek az osztrák játékvezetőnek trafikja van Bécsben. Oda lépek hozzá, és nagyon csendesen, de pici szívem teljes megvetésével informálom. Tudod, Petrasovics, ha dohányoznék, akkor sem vennék tőle cigarettát. Tetszik talán emlékezni, nyolc évvel ezelőtt a Müncheni olimpián hasonló helyzetben életveszélyes fenyegetéseket üvöltöztem Markulescu szeme közé. Most meg hiába fejlődik az ember. Az öltözőben egyetlen hang. Markáns és szűnni nem akaró monolók. Most jövök rá, hogy én a parton szinten még nem is hallottam Molnár bandi hangját. A vízben mondja, mondja, persze, amúgy módra, de szárazon szava sincsen. Hát most pótolja. Alapos, minden részletre kiterjedő jellemrajzot ad mindenkiről, és ajánlásokat is mellé, hogy kinek, mit, mikor, kivel, és hogy kit, mi, hányszor és miért. Ha nagyon őszinte akarok lenni, egyedül neki van joga most mindezekhez. Jön a rossz hír, az újságírók várnak ránk. Gyarmati arca kemény és szögletes, mint egy betonbunker. bunker. Akarsz nyilatkozni? Nem, mondom nyomorultul és teljesen vékony hangon. Majd ha győzünk. Jól van, mondja. Megyek. És megy. Egy Dugovics titusz. Az interjút a népsport közölte. Most meg én. Hogyan értékeli a szereplést? A két sorsdöntő találkozót egy-egy góllal vesztettük el. A szovjet csapat közepes teljesítménnyel is megérdemelten nyert. Pedig ha a szovjetek egy gólos vezetésénél értékesítjük a négyméterest, vagy kihasználjuk valamennyi ember akkor döntetlen. Ebben az esetben talán a jugoszlávok elleni mérkőzés is megvan. Mindenkinek tisztelem a véleményét, de szerintem Csirkovicsék ellen a pontosztoskodás igazságosabb lett volna. Ebben a vereségben a bíró is benne van. Csak egy példa. Hat másodperccel a vége előtt kiállította a gerendást. Ilyen apróságokon egy-egy gólon múlik, hogy széthullik-e egy csapat. Kivel elégedett és kivel nem? Nem baj, ha csak arról szólok, akivel elégedett vagyok? Nem, hiszen a válaszában úgyis minden benne van. Molnár. És? Nincs is. Epizódjaik, felvínalásaik a többieknek is voltak a teljesítményük azonban nem egyenletes. Akadályozta valami a felkészülést? A felkészülés zavartalan volt, a csapat mindent teljesített, amit kértem, de úgy látszik, keveset kértem, és ezért nem sikerült csúcsformába kerülni. Úgy éreztem, ebben a csapatban még így is benne van egy olimpiai aranyére. Tévedtem. Kutya legyek, ha összebeszéltünk. Ugyancsak kutya legyek, ha az adott helyzetben én ezt ilyen higgettan összetudtam volna hozni. Még órákkal később is szorgalmasan fulladoztam, s a gyomrom olyan volt, mint valami őrült jó. Arra gondoltam, hogy fogok egy transzparenst, és végiggyalogolok az olimpiai város közútjain. Azért is lesz még magyar vízilabda. Erről később aztán mégis letettem. Arra a napra ugyanis esett még egy demonstráció mozkvába. Előzmény. Bizonyos nyugati körök már az olimpia előtt kilátásba helyezték, hogy okvetlenül megadják az alkalmat és látványos tömegmegmozdulások formájában követelnek majd ezt azt avaszt. No, ebből mindössze egy jött össze. Ez azonban számomra örökre felejthetetlen marad az impozáns méreteivel, erőt, elszántságot árasztó megnyilvánulásaival. Felbukkant az olimpiai forgatakban egy igen érdekes figura. Vézna inkább göthös fickó volt, visszataszító kétágú szakát viselt, amely a derekáig ért. Vastag szemüveg, farmer, saru mezitlábra, és valami égtelen tarka barkatúrbán. Az atlétartikóján elől azált, állt. Készülj a túlvilágra, Hátul meg, bánt meg bűneidet! Többnyire a kamerák előtt sürgölődött, hát ha rákerül a földkerettség összes képernyőjére. Pontos volt neki a nyilvánosság. Ha valaki fényképezni akarta, Rém előzékenyen reagált. Balerinás pózba vágta magát, és újjával kecsesen szétsippentette a szakállát, hogy látszódjék a trikóján a felirat. Nos, ez az ürge egyszer csak bejelentette, hogy holnap délután pontosan fél háromkor demonstrációt tart. Akit érdekel, menjen ki a vöröstérde, majd csodát láthat. A szakállas által szavát, fél háromkor megjelent, és odabilincselte magát a gumáruház egyik korlátjához. A látványos tömegtüntetés pontosan három percig tartott. Akkor jött egy rendőr, kinyitotta a bilincset és felkérte a szakálast, Menjen a csudába, mit hülyéskedik itt? Kisült, hogy az illető az olasz homoszexuálisok szövetségének az elnöke, és egyelő jogokat követel a is számára. <gül> Ezzel nekem szavam sem lehetett. Persze tessék csak egyelő jogokat adni. M nekik is, meg a világon mindenkinek. Csak az Isten szerelmére kötelezővé ne tegyék. Na a jugoszláv meccset követő délután aztán megint alaposan hókon vágott bennünket a balsós. Ezen az olimpián mi voltunk a végzett kedvenc pofozógépe, és kaptunk is tőle akkorákot, hogy a falatta a másikat. Szóval néhány órás távol lét után betoppan a kis szobánkba gyarmati desző és sápat, mint a lőcsei fehér asszony. Az ördög vigyen el! Mondja részint az ágyra, részint meg magába roskadva. Megint csináltam egy marhaságot. Írtózatos tehetségem van ahhoz, hogy időnként tönkre tegyem az életemet. Kisült, hogy vásárolt egy neppertől három ikont. Hát, Istenem, kinek hogyan? Van, aki italba folytja bánatát. Gyarmoti Dezső, diplomás műtörténész, a pravoszláv egyházi művészet alkotásaiban keresett enyhülést bánatára. Okosabb lett volna, ha jól berúg mert ezt az ikonügyet reggelre nem lehetett kialudni. A neppen dörzsölt fickó volt, régóta űzte az ipart. Összevásárolt a fővárosban néhány filléres gicset, a pamut gombolyakkal játszadozó ciszuskák és a pataknál szomjukat oltó szarvasok szintjén. Ezzel leutazott falura, betérte régi házacskába, olyan idősebb szántóvetőket keresett, akik nem rendelkeztek művészettörténeti diplomával és cserét ajánlott. Újat kínált ósdiért. Modern fővárosi szarvasokat szúrákta, füstös és a klerikális reakció által sugalt szent képekért. A rendőrség tudott a nepperről. Hetek óta figyelte. Gyarmati Dezső. A szószoros értelmében tetten érték. A megtorlás szörnyű volt. Tessék elképzelni. Gyarmatinak vissza kellett adnia a képeket. Aztán irgalmat nem ismerő módon közölték vele, hogy az ügyet ezzel lezártnak tekintik. A képek összértéke a 400 sem haladta meg, így fellebezésnek helye nincsen. Gyarmati hiába ágál, hiába tiltakozik, a dolognak semmi nemű folytatása sem lehet. Ez volt hát az ikonügy. Esküszöm, hogy a teljes igazságot vallom, csakis az igazságot és a szintiszta igazságot. Hogy a végtelenül becsületes és mindörökre jóságos szívű olvasó mégis másképp hallottak? Lehetséges. Előfordult már ilyesmi. Azt hiszem azért, mert kis ország vagyunk, és egyszerűen fel kell nagyítanunk a dolgokat, hogy valamicskével fontosabbnak érezhessük magunkat. Talán ezért hisszük el inkább azt, amit suttogva közölnek velünk. Szinte elképzelni sem tudom, mi történne, ha egyszer az igazságot suttognánk egymás fülébe. Állításaimat egyébként objektív módon igazolni is tudom. Akárki meggyőződhet róla, hogy a Kremlő toronyórája ma is a helyén van, és a Blazernó székes egyház kupoláinak lejtára is teljes. Ennyi sorszabtam éjütés után persze nekem is vigaszra volt szükségem. Előző nap történt, hogy Vladimir Szalnyikov valami fantasztikus dolgot művelt. A víz feltalálása óta először 15 percen belül úszta az 1500 métert. 15 darab percen belüli százat egybe szerkeszteni. <gül> Istenem! Arra gondoltam, hogy lemegyek az uszodába váltok néhány bíztató szót Szalnyikovval. Hát, ha lefotóz valaki bennünket együtt, és akkor országvilágnak elhíreztelhetem, hogy a szőkelegény is mindent nekem köszönhet. Vladimir Szalnyikovból is én csináltam embert. Emlékszem Münchenben, már spitzet tüntettem ki a megszólításommal, és akkor primán bejött a trükk. Na, végig sétálok a parton, egyből kiszúrom a vékony sápad gyereket, odalépek hozzá, megveregetem a vállát. Bravo, Szalnyikov, mondom neki. Ó, csinkara sószálnyikop! Vermes Albán ott áll a közelemben, és még a szemüvege is rajtam röhög. Ész nél így, mondja. Az a feszenkó! Feladtam. Nekünk ezen az olimpián semmi sem sikerült. Illetve, hát a maradék három mérkőzésünket azért megnyertük. Keservesen, fogcsikorgatva, tisztességgel. Harmadik lett a csapat. A magyar válogatott a Moszkvai Olimpia eredményhirdetésekor is felállhatott a dobogóra. Sovány vigasz? Sovány, mert kövérebbhez voltunk szokva. De hadd vigasztaljon magam. A jugoszláv csapat nagy korszaka a Müncheni olimpián ért véget. Botrányos körülmények között. Az utolsó mérkőzés végén kiosztották a játékvezetőt és az öltözőben Pozdóriává verték az ellenfél fél csapatát. A szovjet válogatott 1972-ben megnyerte az olimpiát. Montreálban nyolcadikak lettek. Nyűgösen, morcosan búcsúztak. A sértődött világsztárok egyik meccsükre ki sem álltak. A Nemzetközi Szövetség nagy szigorod irigálta őket vissza a vízbe. A mi búcsunk azért szebb volt. De ha szebb is, azért sem szép. És mégiscsak búcsú. Hazafelé két teljes órát hallgattunk a gépen. Még én sem láttam lehetőséget a szamárkodásra, ezért inkább mérleget csináltam. Nyolc évet töltöttem együtt ezzel a lelombozódott társasággal. Nyertünk egy olimpiát, egy világbajnokságot, két Európa bajnokságot, egy világkupát. Mennyi részen volt nekem mindenben? Egyáltalán, ki voltam én a gyarmati éra, magas röpte idején. Talán pálya kezdő, taktikai gegmen. A féle sáncsópanza a kapitány önmarcangoló Donkihótéja mellett. Más szem, amelyik esetleg valami mást is észrevesz. Hangulat felelős is egy kicsit. A kicsi akinek szükség esetén mindig támad egy marha ötlete, és aki nem húzza fel az órát, ha hülye vicceket csinálnak vele. Olykor menedzser, ügyintéző. Nézd, mondta nekem néha a leghivatalosabb szerv. Itt van ennek vagy annak a srácnak a lakás kérelme. Mi elintézzük, de a szolgálati út betartása mellett hosszú ideig eltarthat. Medd a kezedbe, neked mindenütt vannak haverjaid. Nem csak elég tétellel szögeztem le, hogy mindezt társadalmi munkában csináltam. Soha semmiféle asszához nem járultam fizetésért vízilabda ügyben. Ez aztán mindenféle találgatásokra adott okot, kis hazánkban. Szeret sütkérezni mások sikerének fényében, azért lóg velük állandóan. Imád utazni. Nagy üzleteket bonyolított le külföldön. <gül> Világos. Érdekes, hogy a legegyszerűbb megoldás senkinek sem jutott eszébe. Te jóságos ég. lehet, hogy ez a kis szereti a vízipólót és azért csinálja. Külön szám volt, hogy ugyanez a probléma évről évre hivatalos szinten is felmerült. Minden túráról ki akartak húzni. Kárpáti, mondták gyarmatinak. Öt miért akarod elvinni? Dezső néhány évig türelmesen magyarázott. Szakmai indokokat sorakoztatott fel, érvek sorozatával állt elő. Végül aztán kijött a sodrából. Miért viszem? kérdezett vissza. Hát azért, mert ötezer forintot fizet nekem havonta! Tudja Isten, talán még arra is hajlandó lettem volna. De a parton töltött nyolc év csak egy kis töredéke volt az én zöld-fehér korszakomnak. 1945-ben lettem tagja az FTC-nek, és ez azóta sem változott. a gyanom, hogy most már nagyjából így is marad. Anyagiasság? A jó éga megmondhatója, szeretem a pénzt. De a jó ég azt is megmondhatja, hogy én a fraditól pólóért soha egy huncut vasat nem kaptam. A mi időnkben ez még nem volt divat. Emlékszem, 1968-ban az OTSH megkérte a még aktív olimpiai bajnokokat, tegyenek javaslatokat a sportágok színvonalának emelésére. Írtam egy terjedelmes beadványt. Akár hiszik, akár nem, teljesen társzerző nélkül. Hogy vezessék be a vízilabdában is a rendszert. Egy kézlegyintéssel elintézték. Haza beszél, mondták. Megvárták, amíg visszavonulok, és akkor bevezették. Akkoriban havi 20ért dolgoztam a borforgalminál. Hat másik egyesület is hívott, kétszer annyiért. Nem mentem. Hogy miért? Tudja az ördög. Lehet, hogy a fradit szerettem. Gondolom ezt valahol majd a javamra írják. 1985-ben leszek 50 éves. Könyörögve kérek mindenkit. Csak semmi túlzás. Eszükbe ne jusson 1985 öt kárpáti emlékévnek nyilvánítani. Ha esetleg lesz egy üres hely a Hősök terén a Királyszobrok galériájában, az nekem éppen elég. Ha volt az életben szemernyi hibám, az kétségkívül kívül a kóros szerénység volt. Aztán leszálltunk Ferihegyen. Szóval, ami szó, nem várt bennünket mondta. Hegedűs Csaba jutott eszembe, aki már szintén megjárt néhány poklot és néhány mennyországot sportügyben. Ez már így van öreg, mondta nekem a birkózók moszkvai diadalai után. Münchenben olimpiai bajnok lettem, mindenki engem ülelkedett. Montreálban leégtem, épp hogy mágiára nem küldtek. Moszkva megint sikerült, most újra én vagyok a kis kisangyal. Az olimpiai záró ünnepséget már televízión néztem. Amikor az aranyos misamackó búcsút intett, és világcsodájára elszállt, pár pillanatra összefutott előttem a képernyő. Elszállt a misamackó. Sok minden elszállt.